Varför är han britt men resten av någon som vill och i framhugen en ny grek jag ser ett för alltså han ska väl vara typ så här jag vet inte det tänkte jag det först då när jag såg det. Kanske finns det finns lektare på samma sätt. i 24-åriga. Han, han pratar ju faktiskt brittiskt. Patrick Sturdy det är britt. Mm. Medan han, han, han, han, han träffar hans familj. Eller när han hans familj är med i något avseende När han åker hem. Sen, oh la, la Jean-Luc! Eh! Eh! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, men Det är väl lite som att Louis C.K. är mexikan? Är det finns en skillnad. Det är att Louis C.K. är en... Han finns på riktigt. Ja, men han finns på låtsas också. Kör Okej, okay. jag kör. Välkommen till Sjärkast. Uh, podcasten som får Likad Palma verkar proffsig. Uh, jag heter Erik. Jag ursäkta, så Jag kan fördröja ibland, jag heter Oskar. Ursäkta, <här> <Ja, vi försökte här> ljudet i bakgrunden, men jag heter Jens. <här> ja, vi har pratat om Nej, det är vi tog bort det. Bra. Right. Pausning 13. I, I, I första utan badriktare nej inte första utan badrikt ja, gången... vi borde egentligen hoppa ett öh här kanske. Ja, jag är ganska skeptisk eller vad heter det? Ja. <laughs> vit tror <jag> på dig på själv. Jag är ju ganska vit. Hoppar <laughs> det nu. Jag kanske borde hoppa ett öh. Nej, på men arbetet, nej, men, nej, och men och äh, vit. Och att det är och 2013 men det är det här som din farbror och och äh, våningen i när skyskrapan på det. Din farmor. Din farbror, farmor var det. Var farmor. Ja. Okej. Förstår att men alltså men så alltså Gary säger jag, jag, oavsett hur vi gör så kommer det här alltid vara avsnitt 13 okay. uh, Så jag ja. tycker vi köper det. den Kommer att vara en bra ja. Jag gillar att spotta ödet i ansiktet mm. Så vi kör på 13 ja, bra. bra, så 13, 13 Vad är det var, var för datum till den här? För det var kul om det var... Det är 19. De, vi spelade den 12a avsnittet, den 13 det var det då 12a avsnittet ja. förra veckan då, spelade vi in den 13 okay. En dag för sent ja. Jag vet nog vad, vad jag menar med det. Uh, <laughs> så det är kul. All right. um, jag har än en gång glömt av att tala om folk och vi ska vara här. Det kanske är skönt också för det slipper en massa springa. Det inte för det är tomt här. Vi brukar alltid på sig att jag ska säga, tala om vart vi ska vara när vi kör igång. Aha. Men så glömmer alltid, kan jag det. Kan ju <laughs> prata om vad vi är istället? Vill du ta det? Vart är vi? Vi är på 12 mars. Uh -huh. Ja, det är vi. Det är en bar. Jag tror att folk har en koncentrum ungefär, asså. Alltså. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det är där vi i alla fall, och ja det är där vi har varit om fem senaste gångerna i alla fall. Jag tror det, jag tror det. Vi var, hos, när var på Petsams förra gången, det var lite klassik, där var Det Det var svårare att spela in där, tycker jag. Ja, det tycker det var, det var så mycket folk som, alltså, jag tror att vi inte öppnade den, så var det sjukt jävla mycket folk som sprang ut. Ja, just det, vi fick ju vara där innan. Ah, också, som, uh, har på dört, alltså folk som sa, eh, det flytta på det, va? Här är det där och Han pratar inte där. Jag trodde de lyssnade liksom Jag trodde det Även om ni gör det slut tror att de är genant, eh, inte genant, vad heter det? det är det okay. Tacksamma eller någonting för att, de, för, att de, för att de blir omnämnda i alla fall. Ja, jag trodde jag bort eh, båda. Då är nog inte så tacksamma. Om de inte blir omnämnda. Whatever. Nej men de var ju med. Jag tog borta för att det där. ett Okej. Ja Okej. Ja. Yeah. Um, ja, så. Vad, så. Vad, vad, vad, har vi för prat idag? <laughs> så du bäst som mig. Skulle det? du kan. Innan <laughs> nått av det där. Så jag, jag var med om en cool grej lördag. Really? Vad Nej, jag ska bara jag till. <laughs> <så. laughs> det. <laughs> Jag, jag var i väg och tog en öl med, med en tjej som det här händer ganska ofta i med tjej. så just, jag, jag har inte kommit en coola biten Du är så himla classy, ja, kan ja, fortsätta. Ja, bra. Den coola biten är ju... Uh, den här tjejen var barnvakt åt mig för typ 22 år sedan. Det mm. Det låter ganska kinky där faktiskt. Det var inte så, hon är gifta av barn. Och du var också sju när... När vi oss så, så, så. Ah, okay. Ja, Det var inte sju lördags. Ja, det, det Det är ganska säkert. Men det följer inte tillbaka till några sådana gammal mönster? Bara mig går lägger vi nio, men jag vet ja. inte. <laughs> Säker på att det var ett tillbakagång till mönster? Det var inte bara att hon ville bli av med det. <laughs> jag Nej, men det var inte kul. Det var, jag kände mig väldigt gammal då. Uh -huh. på så. Men hon måste ju vara varit så mycket äldre. Det är klart hon är. Ja. Hon är väl 42 eller Ja. Men grejen är så här, du du gammal. Jag känner mig gammal för att när jag var liten Uppfattade jag henne som gammal Hon ja. var 19. Jag är alltså 11 år <laughs> äldre Än vad jag tyckte var gammal då <laughs> Okej okay. Då känner alltså jag mig gammal Ja men det. jag hade samma uppfattning Kanske inte lika extrem, men. Av mig? Jag kände inte det när jag var liten yes. Men när jag, när jag var liten <laughs> När jag var liten så brukade jag med mina kompisar leka Att vi var med i filmer Och då liksom Hade vi den här briefingen innan vi började leka Om vem vi var och hur gamla vi var och den, jag tror att den, den populäraste siffran som att att liksom ha ålder, det var 14. För då var man, liksom, man, man var ganska ung. Man var fortfarande vuxen på riktigt, liksom. Man var ung men ändå ganska så här, alltså tänk, erfaren, tänk, saker. Exa, Ja, exakt. Man, man var ju definitivt inte barn. Man var ju så gammal att man typ körde bil och liksom, vi och ö med sådana saker. Ah, ja, ja. För det hade vi ju sett. Det är klart ju så. <laughs> så 14, det var poppis. Typ så är det mer typ, typ, du Skywalker var ju 14 alltså. Vad sa du? Star Wars-filmerna, de hade kommit då, gissar jag. Ser. Kommit, vad har kommit? Men ni hade sett Star Wars eller tiden. Ja. Som? Jag var jag, jag, jag född efter okay, jag tänker i alla fall i så det är inte alls så, så. Ja det är klart det så. All right, bra, Vi var existenskrätsade typ kimena filmer. Men så enligt er så hur kan man vara Luke, var Luke Skywalker åker man runt typ så här, 12 13. Nej, han var han var nog mellan 14 och 17 eller så. Okej okay, och hans son måste ha varit 21. Ja. Vi kan man då vidare till min ålder? Är, <laughs> Nej nej nej, nej. Det, han var ju faktiskt pappa så han kunde ju, han kunde ju vara 35 så det <laughs> Så, vem är vem är det? Um, hon uh, inte så mycket på den tiden, så då. för en tid sedan. Var det bara en helt så här, random? Nej nej, nej. vi började vi snacka via Facebook. De har varit för några år sedan. Ah. Uh, Vad är weird? Vadå? K Hur kände du när du såg att hon är dig? Uh, hon skrev, Hej, minst jag vet inte om du minns så, ah, var det ja, ja, ja, ja, ja, för det var damer var som hon alltså hon äh, inte barnvakt på sig det heter au pair heter det hon har kört i vägat år au pair heter det rent uh, yeah, au pair det går troligt att så man är annorlunda eh enligt det sista gym my wife wants an au pair uh, <skill> anyway hon så hon det var i USA då, då hon är hon är svensk jaha ja Hon, okay. hon kommer yeah. från Sverige det är just det bodde ut för då ännu likt. Vad hon säger? Jag tror när han väl skadade ha Facebook. Säger så? Men jag kollar jag kollar upp på metan allvar. Nej, måste ni visa åt mig det fram där först, de vet väl till någon dator eller någonting. Ni och sen sökte de på det. Finns han inte? Alltså, jag kan säga såhär, jag, jag lägger upp lite bilder på Instagram, för du hade jag med sig lite kort och så vidare, på i tiden. jag, jag, jag, jag, jag ser ut att runda ut nu. Nej, mm. jag kan inte tänka. <går> kan vi visa bilden? Jag upp jag på jag tog den bara på äh, Instagram och låg upp den på, fler ställen. på äh, flera ställen. På flera ställen? Sen du spred ut den över internet hoppas hoppades på att någon skulle känna igen den. Nej, utan jag la inte upp den på Facebook och så. För jag tänkte säga fan, det är rätt. Äh, så här är jag för, för, för två år sedan ish. Inte, jag du vet att i och med att du säger det här i sändning, så måste du lägga upp den här bilden på... Ja, jag lägger upp den på, på, på, på vår Twitter. Då. Så. Oh, så det ser ut som en liten Mexikansk. Ja, pläke. lite så. Har du Mexikanskt på bra? Det, för, det, för, det Tror jag fråga där förut. Det tror inte jag. Det här är jag 2000. Det här, inte med, det här är ingenting med Hanna att göra. Men det här är Halloween för typ sådär 12 år sedan. Ja. Är det du? Det är jag är ja, Oj. Jag fick, jag fick inte ligga den. Jag fick inte ligga den. Jag <laughs> på Första bilden då. Nej. <laughs> det är lite kul någonting så det är jag inte vuxen är eller nej då då nej. Nej. För, för ja, jag, då sen då här, då då du? då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då Jag då då då då då då jag då då då då då vad ska man göra då? Säger du det som är liksom just throwing it out there och hoppas att jag ska komma på något? Jag har funderat på vad ska jag ska fyra om. Jag ska fyra eller ska jag bara skit. Det är klart du ska fyra dig för det här är sista födelsedag som du faktiskt kan fira. Jag kan fyra 50 också. Ja, det är första, sista innan 50. Jag kan fyra vad jag vill. Jag är jag... 40, 35. Ja, okej, okay, innan dem. Jag kommer säkert fyra nästa år också. Ja, okej, okay, men innan det. Det är ju enda förhållande det i två <laughs> år. Okej, okay. så förutom i år, så kommer jag inte få fyra igen för, för, för nästa år. Uh. det så samma jävla bulls om jul. <laughs> <laughs> det skulle vänta helt då i nästa dag Och jag köpte inte det. Sa jag? Nej, det gjorde inte Jag fick bara det. <laughs> uh, vi, har, vi, har, vi, uh, vi snackade lite kort innan vi klickade igång... ...inspelningsmaskinen som vi kan. <laughs> <laughs> det kul jag, jag sa, vet inte vad jag sa så. Jag, jag, jag, jag tror det var någon form av, Jag tror han kommer att lyssna på den nu. För nu har han sagt att han ska börja lyssna nu, inte han. Det här är Patrik. Mm. Ah. Äh, men jag, jag får känsla att jag typ så här, när jag förklarar på honom, jag typ dummar ner lite. Och han skulle förstå vad jag pratade om. Ja, men det är lite som när man, när man jobbar på ett så här dagis för Asperger-barn, att man måste prata med långsamma ord. Ja, så alltså, det var så, Vad var det, det var, um, Vad fan var det? Det var någonting i, i onsdags. jag bara utgick från typ så här... Att han inte visste att pissa om, jag, jag vet inte vad det var, det var inte Skype för det vet jag har. Um... Förstår du hur det funkar? Ja det gör det var någonting annat som var typ helt så här... Jag minns inte vad det var men det var jätteotippat att han hade någon, någon som visste om det var typ, med säg typ någon namn på Instagram och frågade om man har det Och jag hoppade in, liksom, så han, han ska bli bli pratar, i typ, bara nej, så, nej. Har du lyssnat på podden, det klart inte han om vi vet det, <laughs> men det Men det gjorde han, men så, han bara såhär, så, det kul cool. Jag tror jag tror det så var nina egentligen, att han har börjat lära sig saker att ni har liksom lärt om hur världen fungerar Ja Vad är Det är ju elakt sagt Jag har den här världen Alltså elektroniska prylar han, han är ju lite rädd för allt sånt där alltså, Nej, men, men, om, man, om, om nästa måndag kommer han sitta och lyssna på det här Och börjar laget svettas Och bara så här, fan sluta prata med mig, mig. <laughs> <laughs> Okej okay, men, men det, vi, Ni har vi pratat lite innan inspireringsmaskinen började Vi pratade det. lite om det där med som jag också, jag minns inte vilket sammanhang det var nu, men du kan ju vi, vi behöver inte nämna några namn. För det är väl ändå få saker jag tycker, som jag tycker jag vill gå bort när vi nämner namn på någon som inte gått med på... ...där på någon ja. Men... Äh, ...eller som inte varit med tidigare. Whatever. Men jag äh, kan säga att äh, du råkar ut för... ...lite... Äh, ...debatten om om man får skämta om vad man vill. Vad man söker på skämta vad man vill och vad vill. Ja... Är det där? Äh, ja. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det kom in på det, men alltså ja, det hela handlade egentligen om, om att... Eh, man kan nog egentligen se ett, hela grund, att se ett missförstånd, att en person började prata om en sak, då hockade jag på på det och, och sa emot och sen så helt plötsligt handlade det om något helt annat. Sen var du... Sen var jag sexist. Nej, men... Så slutar jag det ganska många stories. Det slutar ofta så. Uh, mm. Fast jag menar, jag tycker så, för det. Jag, jag vet, alltså Framförallt jävla alltså, No offense till någon som lyssnar nu Men universitetsmänniskor överlag är så ju jävla kåtig Och bara så här, sin egen röst och tjapsa om saker Och det säger såhär men så är det Så har det ju alltid varit ja. Och det, det, är ju, det är ju kul ibland Men oftast ja, inte Men alltså, det är bra att prata med. Jag gillar att prata om saker Men jag gillar att prata om saker som det finns en Men jag och uh, Ingen av de här tre människorna som är inblandade. Jag är inte det är Ingen av dem men de jag Det är nog de som. Om ni är någon som köper så är det på den nivån som jag tror det var där. Så egentligen finns inga aning om lägger mig. För jag känner så här att. Jag kommer inte att övertala dem. De kommer inte säga. Ja, men jag har rätt. Vad dum jag är. Den ja, för alltså, ja, det borde jag förstått innan att det här är inte en sån diskussion som slutar med att förlåt, du har rätt. Jag är övertygad. Från något håll. Jag kan ärligt säga att jag skulle nog inte heller säga så redan, För jag vet att jag det rätt. De vet också att de har rätt. Bara som annars ja, men tycker jag i det här fallet, i här fallet så är jag mer helt på ja. Jag tycker att ähm, folk är så jävla peter med barn 15 och inte 15 nu för tiden. Ja, absolut. Jag tycker att det hänger helt på, för min del, vad så. Om jag drar en skämt om, äh, fan jag, jag, har väl ett gäng, ser mig inte okej okay, skämt, jag kommer inte dra här just nu, men äh, om något, fan bra för att äh, ja. jag har snottat från andra. Om något som inte är helt okej. Okay. Men om jag drar skämt om något som inte är speciellt okej okay driver. driva om, så finns det någon som har underförstått i det här att jag inte tycker, alltså, att man skämt, alltså, att jag inte liksom håller med om ja. det jag skämt om, jag tycker inte det är skitbra att... Whatever Jag tycker det är väl det säger sig själv. Det är inte när det finns undertag. Det Det är säkert väldigt populärt bland här vitemax-människor att dra och såna här skäms. Som säkert jag den också. Fast på ett helt annat sätt. Jag kan ärligt säga att några av de där skämten, de säger inte alls för att de är... Just för att det är bisarrt att säga dem Utan jag tycker att vissa är det, tror jag Men det betyder inte alls att Att det ligger liksom en sån här undan En sån här underliggande Hat mot de här människorna som, som, som man då får säga här offer för dem För det, alltså, det, det är helt enkelt ja. jag Jag hatar inte Skottare eller mexikaner eller norrmän heller Men jag kan fortfarande skåra om dem liksom. Ja, men så är det Ja. Och, men sen kan man ha en viss respekt för liksom, att om. om nu, nu skottar Mexikon mycket om det kanske är ett dåligt exempel. Men, eh, liksom, att, att, att kanske undvika att skoja om saker om liksom, människor som, som är i närheten, det säger sig själv. Liksom. Jag tror det är sådär, precis. Jag tror att det är. Jag vet, alltså, det, alltså, ja, alltså det, det handlar om vilket sammanhang och det handlar mer om så att vara lite vettig och när man ska dra saker. Inte att vi inte drar det alls. Det är så här, man har ju, jag tycker att man ska skämta om det mesta. Jag tycker inte ska, det finns ingen regler för det, så jag tycker att vad som är okej okay och inte okej. Okay. Uh, för så vad du skämtar om det kommer att finns någon som är känslig och stör sig bara det. Alltså det mesta. Sen, sen måste man ju tänka på det. Om det här förbjudet att skämta om det här, Då blir det ju bara så mycket roligare att Ja klart, men, men för mig, jag tycker ingenting för är förbjudet att skämta Jag tycker att det beror på en ämne Vad tycker du? Jag tittar mot Jens Jaha, ehm Nej men Man får ju vara tacksam Vad kul Dra dem skämtet som Ja heh, uh, um. <cole rhythmic> <Excelantics> <yards> känns... Man får ju vara uh, bättre liksom. Jag tänker när man ska när det funkar och inte funkar. Ja. Jag menar som att säga är oss så... varmt ja. så. Jag tänker så inte för inte sen. Ja men du också säger. Jag inte ens. så, här. Man, så, här, man, så här, man håller tal ba, Fan, Ni kommer göra det här. <laughs> I'd, I'd, I'd, am I right there? <laughs> det är jättefel. <laughs> so what's the deal with <laughs> concentration camps? <curves. laughs> uh alla tips jag gjorde för om begravning eller tips så vi var fram till någon denna kördes bars whatever that. Kanske inte dra ner på nekrofyli. Nej. Och så det kanske inte kanske inte dra dra lite skönt om nekrofyli kanske fel då. Och nekrofyli. Ah, du fick inte det förvånande ordet. <gör> <gör> kulofoli, vad är det för något? Jag vet inte vad det är, men jag sa nekulofoli såhär. Nekulofoli? Ja, det är ju dumt eller såhär. Och så anseende alltså, tycker jag såhär, det har jag lärt mig om på gravningen, oavsett vad du säger. så det finns, det finns ingen rätt sak att säga. Faktiskt senaste jag var på gravningen. Ja, det finns ju fel sånger, så ja. <gör> kan man säga. Det finns saker oh, som är mer fel än andra att säga. Yes. Alla saker är fel men vissa saker är extra mycket. Fel. Under ceremonin ska du inte här, viska lite högt så det hörs över hela rummet till någonstans som blir bredvid titta på systern och säga jag heter. Det får du inte göra? Ja, nej. Uh, det är dumt. eller det. Det Ja är det... No, ah, jo, okay. om, det, om det stämmer är det här ett det här rätt form av HV kan vi fråga sig Ja, man, ja i sig, jag håller med. Man bör vänta till liksom, gravölen eller... Eller inte en då. Kanske, kanske ta det lite såhär... Graven, vad heter det? Den här man äter efteråt. Jag tror att jag heter mottagning bara. Uh, nej, men, men för minns att alltså, allt det där i gravtingar, det finns inget rätt eller fel. Det finns som att, jo det finns väldigt fel, så finns det lagom fel. Det, är lagom, det, finns, inget, det, finns, inte det finns inte jätterätt, det finns inte något som löser allt. allt. Alltså, människan är döda oavsett hur du gör. Mm. Men jag minns att vän mig förlorade sin beroende för några år sedan och uh, det, vi, vi blev betydligt färgiga under den perioden bara för att jag var den enda som... Uh, alla andra var ju... så alltså, det blir så när vi är någon... Någon går bort att folk oftast behandlar den som är kvar otroligt så här Och det kommer på sönder den som är som man så vara såhär försiktig men jag tror det är jättestörligt det längre Men jag drog, jag drog lite så här. jag skickar länkar till George Carlin och grejer när han pratar om död Men hon tycker jag är skitskoj Så jag blev väldigt tajktig då för jag var den enda som hon råkade hänga med För att jag orkade dra Men alla är inte så Minsa gillar inte George Carlin Ja precis, ja, det var det med. Han är död Han är död? Jag tror han skulle vara helt okej okay med att man drevs som fan och hans program. Jag vet inte, han skulle liksom uppmuntra att man ska om en ekofri på hans program. Det känns ju himla krystat, tycker jag. Ja, sen tror jag, sen, jag tror han fan att han framförallt ska störa sig för jag var där överhuvudtaget, Jag känner inte mig. Om du dessutom skulle kunna säga, I hate that, så... <laughs> han skulle ja, det skulle vara ganska coolt ja. Det är Men gay vi får hon var döda inte om en alla är döda så inte gei största ischil där om du säger också en typisk sak som vissa skulle kanske vissa kanske teka... ja jag, jag tror inte någon av dem som aktiver som du satsade med är faktiskt aktivt lyssnar på dig och säger så det är okej okay. det spelar det spelar, stor det spelar ingen stor roll för att det spelar ingen roll för jag tycker så oh, man kan sjämta vad som helst så när man sjämtar om du fick kan sjämta om det med det är snarare en fråga om timingen om liksom också, om man gör det på ett man Det känns ibland att man kan dra samma skänt på att antingen såhär lite här. Så, skojigt eller nästan elakt <laughs> sätt. Börja på när man lägger. Like, timing Allt är timing Tycker jag. Skoj om no, att någon inte kan ha odlat skägg. Är det okej? Det är okej. Just det, jag beror på det. Jag var på bio här med och såg ni när jag... Jag glömmer vad han heter. Bruce Willis. Nej, Ungern med tigern. Uh... Pig. Yes. Uh, jag drog lite på ens på som inte uppskattade. Eller uh... pratar de om Kalle nu? Kalle Nej också, men sen, sen, sen ska jag också det var Djungelboken episode 1. <laughs> Djungelboken begins. Ja, för då och Mowgli steg fast och så Men så var det inte. De, de, de, de var ju de var, de var tajta. Jag kan inte spoilera det. Men det, det en som är en grej som inte har så mycket med handlingen i göra. Ja, man får inte riktigt reda på exakt hur länge han är på den här båten. Ingen båt? Du vet vad filmen han handlar om. Får han skänk? Det, det här är på väg? Ah. Alltså, han, han, han är på, han ska, hans familj som äger en zoo so ska flytta till Kanada från Indien. De åker med, med båt för att de ska frakta all djuren och sälja om det här i, Nord eller, här, i Nordamerika då. Åker de över Atlanten till Silahavet då? Oh. Ja, du kan ana vad som händer. Japaner kommer. Nej, Nej, men det kan inte vara något i det stillhavet. Det är, är inget eller här sånt. Anyway, det går helvetet så att äh, båten sjunker. Och på någon vänster hamnar de i en av de här lifeboats. Det han, han själv och Tigen. Ja, det är lite jobbigt. Jag heter Tigen uppe på. Så kommer jag, så får mer på alltså om, om ni inte sett skiten så blir det liksom ja, antagligen jag... inte ah, ja, ja, men annars hoppa. ska det inte bli något en <laughs> hoppa hoppa, hoppa, i, hoppa i, och, typ tre minuter framåt om ni inte vill veta. sluta på det här, annars så pratar jag. Nu. Okay. Uh, eller läs boken för boken den är boksell. Jag har inte sett filmen alltså. Jag vill inte att bli spoilad heller. Jag vill bli. Så det gör jag. Ska... <laughs> Okej. Okay. Eh uh, alltså, hela grej går på att uh... de blir bros. I sorgsäll. Men det är underligt, han sitter, antyddes sitter lite grann med tanke på hur de mår mot slutet. Att de är på båten en ganska bra taget. ungen mm. får ingen skägga. Jag vet inte, han är kanske är 16-17. Men han börjar få lite såhär, han ser inte han har ingen skägga alls. Det. Uh -huh. det var lite såhär, fan. Jag tänker på Tom Hanks Castaway. Yeah. That, way, i Castaway. Det här är bara en stor Castaway, fast stället för en boll har en tiger. Okej. Okay. So, Wilson! <laughs> det heter Tiger Wilson. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> Bl Bloddar han ner tiger med sin hand? Ehh, uh, nej. Jag, kom, jag vet inte hur jag kom in på det här, men jag tror att min, min för n i det här står då att äh, det är svårt för. Alltså, de har ju lite äh, supplies på båten. då, för. Men problemet är att tigen blir ju hungrig så Och då vet han ju att tigen kommer så många gånger. Alltså, han bygger en liten sidorraft till stora båten. Så han kan ju liksom är en bit ifrån. Uh, men han vet ju om tigern blir hungrig kommer att hoppa över sin väg dit, eller så är det kört. Det är, min tanke då så, är det, så är det inte var en björn. De kan fånga fiskar. Mm. Mm. Just det så där har haft en, liksom matfabrik med sig. Förut. Fast björnar äter nog heller människor än vad tiger gör tror jag. Ja, när alltså, kan liksom äta de äter ju fiskar fisk, Så när det finns där det man så att titta fisk, så kör de på det. Då. Fast björnar är fan jag brukar inte det på så jag gör med så, så är är jag lite så här indisk kan vara gott. Han är från Indien. Det är att han var i India så han kan tillaga sånt. Eh, uh, ja. Uh, um, <laughs> Eftersom Indien har liksom kardemumma och spiskummin som växer på dem. Så det är ju bra. Nej. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> Jaha, är det sant? <laughs> det, vad har, har du läst på Wikipedia? Eller man ska det? Jag är läst på Konservapedia. Nej. Mm. Mm. Jag inte, det är inte en jätterolig serie, men Murderpedia. Vad? Murderpedia. Oh. Ja, är likså typ så här, du kan gå in och så klickar du på ja, jag blir kö, jag byter landsvise och kollar lika en man har eller vi kan säga inte semördare men kända nordman alltså vi hade vi hade fler än vad det trodde säger du? tror jag mm. 22 stycken från ja. seriemannen nej nej jag skulle säga nagl och kända high profile mm. ja men det är alltid nånti minuxa och en stuga någonstans ja för C-mördare räcker inte jag jag har jag, jag hoppas på att det ska bli C-mördare bara för det är det jag inte ser. det finns väl tre fyra stycken men finns inte snubbe, han var han duktig. Jag tror värsta var på 9-10 Det är ju ingenting jämt emot den globala ligan. Fast har sen om ni kollar till Jack Ruppel, han hade bara 6-7. Ja, men han var ju inte särskilt duktig. Han började han ju kolla några andra amerikanska 70-tals snubbar. där var ju Colombia. Som man tror hade... han Han hade ju bara haft över 300 pers. Fön, ja, för jag alltså, har tipsat ibland att han mögde uppe i skogen eller i djungeln och hittade tjejer från liksom, äh, triber som går ut i vad hade jag alla. Ja. Ja. Uh, men det har kollat upp det på inför ditt äh, rovård? Uh, ja, för det började med jag jag började, uh, först, eller, började tipsa om en dokumentär, men Crosby, inte, in, inte Crosby, Crosby. Och det är en, en uh, sorry, urban legend om någon uh, som, som äh, i äh, från stället med Staten Island som ligger i söder York. Då, tror jag. Mm. Och legenden har jag väl en myten är det bland att det finns någon läskig typ som hänger i en den som kidnappar barn. Mm. Uh, det finns några som som, som gjorde dokumentaren uh, där och det är ju om det gäng barn bland annat där. Så jag kollade precis som jag, jag var ju uh, är det du med private uh, private eye? Alltså nej, alltså jag menar, de hade väl... Kommer till roten? Alltså, oavsett vad så är det för bra Crosby finns ju inte för sig, utan det är bara en helt vanlig snubbar. Crosby var ett namn gubbarna gav det här läskiga saker. Men det var liksom jag alla sju barn, tror jag, någonstans. Nej, kanske inte så många nu. Så jag var nyfiken efter att vi kollade på Eh... Jag tänker, det var ju fredags tänkte okay, jag, okej men ändå är ju på skitdåliga Man blir inte så fan där för de blev inte där, för det löser Nej. sig direkt uh, De dör Ja precis uh, Allihop då? Ja alltså det är det som det är som det är, för de, de hittar ju det var en av den tjejen han hittade. Alltså, uh, hon då? Nej, hon, hon modell. Okay. Så, hon, så henne inte man, och resten vet man. Jag tycker, jag tycker så här... det var, var det en dokumentär eller var det? Dokumentär. Ja det var det, okej. Okay. Uh, <laughs> ja, jag rekommenderar absolut Nej, den, den var bra. Uh, crossbeam. Crossbeam. Okay. Still <laughs> <laughs> <laughs> det är Crosby. Still National. Det är uppföljaren som heter så. Uh, och nej. sen så kommer det en ny regissör som tänker kommer göra Young också. Just det. Uh, men, uh, ja, uh, så so man, man, de här, det är en kanske de tror om, dem, liksom, som de tror. Och så är det lite små städer i USA. Det fanns en snubbe de om utgick, de, som var lite märklig, och, och, och så, som, som jobbade där. Det de är som hände när mentalkuset las ner, uh, fanns det väldigt många som bara, såhär, ...som förlorade sin jobb och hade inget annat att ha ingen annanstans av vägen, så de bara bodde kvar under själva... ...metalkruset. Sådana här killen då som tror var mödret. Men ja, vadå, sådana som jobbade där? Jobbade där, men så sen, sen så här, par... så bara, vad ska jag göra nu? Jag hänger kvar då. att tältade runt i skogen. Och ringer, så. Okay. Uh, yeah. Sen så fort det är någonting läskigt i USA, så börjar sprida rykten om att det är någonting med... med Satinism, eller inte satinism för sig, men jävelstyrka det kan det göra Det finns väldigt många som tror det, men sånär, det jobbiga är att det är ju det bara den enda när man hittat Och nu har jag gått, jag tror det här var 80-4, eller minns det, det var jättelängre sedan Samt, De finns troligtvis där ute någonstans, men det är så stora områden, då får man hitta dem Någon, han bara får börja tala om var de ligger Det var så jättestorigt, alltså, jag tror hellre att man vet om det, men Det bara... Eller, jag skulle inte föredra det att veta om att veta, eller... men vet du, man vill ju ha någonting, Man vill ju ha en proper burial, man vill ju köra den bilen. Man vill ju kunna säga hur då. Inte bara säga att ja, ligger upp tronen någonstans. Jag vet inte. <laughs> uh, <laughs> tycker jag. Ja, men, ja. Så, sen, sen googlade jag honom alltså Det fanns ingen Wikipedia. Men murderpedia jag lite om. <laughs> uh, sen gick vi vidare. Och jag körde, jag var, Det var en sån som natt i ska vi säga. jag ska säga. Kan vi vidare och kolla på en fantastisk dokumentär. Eller tre stycken? Del 1, 2, 3. Paradise Lost. Uh, som handlar om. Uh, som jag känner som uh, West Memphis 3. Samma so, sak där. Inte riktigt. Ja, uh, det var. <coughs> det, här, det här var tillbaka i är 93 Och uh, det mördade tre unga pojkar här. Mördades. Jag kommer inte tala om vart, för efter att jag berättar hur det här, vad som hände vill jag att du gissar vilken delstater det handlar om i mm -hmm. <går> USA. Uh, eller jag West Memphis, fan Anyway. Uh, man, man, man har ju det så att Anyway tre hände bara vad sätt mode i kyrkan ett annat vi i det nej. och ett tredje vi gruvan. var det. Ja men de hittade de här tre tre unga personer. De hittade dem ut i skogen på ganska brutalt jävla alltså och, jag minns inte detaljerna där bit det stället creed base I call it så nog mm. för dem. Och vi ködde en. Jag bara skulle förbilla det. Men för det blev det vi ganska man fick se ganska på den en dokumentär. En, en dokumentär. Ja man fick se. Oh yes. Oh. Uh, och sen hittade man tre misstänkta och vad det baserades på var tre alternativa svarta metalliga t-shirts och longtåror och människor. De var inte svarta. Nej, Du sa var svarta. Ja, men ser man andra nuder taget och lite ut som att jag hänger i en kycklingmeny. Uh, ena kill hade en IQ under 72 eller han, IQ var 72. Så man är så legally retarded det jag laget. Varför skriva? Varför, varför, varför, varför du åt det här, <laughs> Det såg så nöjd ut då. Nej, du var inte det utan jag hade kittlade. Okej, Så, det. Ah, okay, så det, okay. det. Um, ja, det är samma som jag. Jag hade samma förra veckan när jag satt och försökte nysa under hela, hela avsnittet. Um, <laughs> men alltså, jag gick under 72 år och hörde om i 12 timmar. Men bara sista, det är 30 minuter spelas in och det är det de använder sedan i rätten, det är booset Så det är han, man kan ju övertala någon som har betydligt högre IQ efter den liksom så här, om man går med på det här så är det klara sen. Och det är det, allting baseras på, ett av dem lite läskiga ut Och två av här killens confession, som var uppenbarligen framtvingade uh, Och så tre dokumentärer, där ena killen nu Han uh, och de andra två skulle sitta i nästan sin liv Ja, de här dokumentärerna följer dem genom hela Uh, fram till typ 2011. Då det kom fram tydligen att vi liksom släppa dem. De satt alltså inne i 18 år från att de inte hade gjort det. Fick de er sätta i Att vi inte vet. Oj! Det inte men fortfarande när vi börjar fortfarande vid liv. Alla, alla tre elever blir inte. <laughs> alla tre elever, men jag tänker en sämre. Vad gör man då för de inte säger? De var inte inne när de var. Ja, vänta. Alltså då måste vara runt 17-18 år. Ja, ja, någonstans där. Säg mellan 16-18 och år Så Säg för sin 18 år. Vad ja. ja. ja, fan, det gör man då. För då är Det är liksom, alltså, då allt händer i livet så att säga, eller då är väldigt mycket händer. Har du ingen koll på det. Allt är där borta. Är ja, vad fan gör man dagen dag er då? Men vänta, då, då, då är de typ runt 35 år nu. Eller Jag skulle tro det. Ja, det är... Furn up, men absolut. Ja, och fortfarande bra ålder liksom. Furn up, men om du inte har gjort någonting annat och sätter suttit i vängelse. Alltså, under 18 år. Man dessutom har ett IQ på 72. Alltså, det är bara ens nummer som har Men, så säger du såhär, okej. Så du står inne i 18 år, du släpps. Dagen efter, vad gör du då? Gör du en film? Men jag vet inte, Jag men du tror du menar det? Ja, ja, ja. Jag tänker också, jag blir alltid såhär, aaah. Det handlar om, det var också Jävelsdjurken, och de hade ju någon sekt eller vad. Ta se på att de gillar Metallica. Och ha en sån på sig. Och där Metallica, det är kul, för Metallica hade hört talas om där här när dokumentären filmades. Så jag tror de få gånger de har gått med på all musik i alla tydliga dokumentärer, Metallica låter det? De sa, men ja, fan, det här är bullshit. Låna våra låta då. Det är bra. What? Ja, men just det, för dokumentärer är det här uppenbarligen. Hade Lars Ulrich något med det här att göra? Men det låter inte som något man skulle göra, så nej, Så då måste han eftergöra det. Jag vet, jag vet. Men det är så grejen var så här, för när den första dokumentären spelades in så var det en vinklad på någon mennska alls på att, där, där liksom, att de skulle vara oskyldiga eller inte. De, de, de ville göra en dokumentär om det här, och det verkar det stort. Men det är väl efter det var de klara färgklipp, men fan vad weird is, liksom. det är liksom, det finns ingen som helst DNA-bevis på det här stället. Och sen Andra, andra dokumentären som kom ut 2000 spelas 99, Så det vill säga sex år efter, eller fem år efter de, det äh, blev alltså åkt in. Hittar de nu så här. Men de liksom, de lite. Oj, de hittar lite. Oj, äh, de hittar lite äh, de vittade bitmarken i en och på huvudet på en afflet då, som första killen hade missat när de hade besökt honom förbörjan. De gör ett såhär avtryck på alla tre snubbar då, och det matchar inte någon av dem. Men det de räcker ändå inte, de sitter ändå inne liksom i fucking 12 år till. 12 år till? Ja. Surt. Go Boss America! Jag ska aldrig gå till Arkansas. Du ska aldrig... Och Ar Ar Arkansas. Vad är Arkansas? Men finns det inte det i Tennessee? Jag tror det, men jag vet inte, det är Fan vet jag, du får bra kommentarer. Mm. Hur är det som låtsätter gick jag. Jag ska gå kolla nu. <laughs> ja. Så är det. Nej men så där gör mig bara när jag mig när annat bara. Och jag bara baserar på dem. För ja, ja, men det är samma sak som jag ser. Det är väldigt stort trist då. Det är väldigt fler än Varje gång jag flyger där borta. Så för har jag problem i tullen för att jag ser det mm. som jag har skägg. Du har ett svart t har ett band. <laughs> ja, jag brukar ha skrivit med modverk om <laughs> jag gör sånt, jag. Jag får se om jag, var, jag flög över själv. Det var när jag måste ha varit typ runt 20 då, alltså, tror jag. Och kanske 21, nåt sånt där. Och jag skulle spendera en hel vecka med bara min familj. Så jag visste okay, jag måste överleva på nåt sätt. Jag köpte lite whisky som jag med mig. Mm. En och en, en stock med snus. Har ja. du en snus i Göteborgsrapean? Ja, jag blev stabbad i tullen. Ja. Men jag undrar varför jag hade en här stor cylindersform av ett jävla pryl där jag hade en rape på en massa olika burkar. Uh, <laughs> <men. laughs> you put it in your mouth? Alltså, jag vet inte, varför. det är så det. Jag, jag lyckas väl liksom, de här, när jag visade det här. De här, de här jag vill kolla och testa, det blir jättebra. Ja, ja. Nej, jag vet inte, har du varit här då så? Nej, det har jag inte varit. Inte heller, Andersson. Nej, nej, nej, nej. Har du, har du, jag såg på det Nej, heller hur? Och inte på det här? Kommer du hit och så bara, ja, du har skäggen nu, ja. Du har sett inte så jävla satte Nej, sitt ut. Nej. Ja, det var bra. Men då känns det okej. Okay. Jag tror om vi skulle få, oh, no, no, jag för det. Om något eller en greffsund var en svensk podcast skulle göra en turné i USA. Men om vi skulle få oss i USA, tror alla uppe skulle få bli med tullen. Eller kanske de Oskar Har du med tullen? Jag vill börja Ja men Ge dig till middag så, <här> så tar jag in det. Det var det med så. <här> Hur länge har vi. Hur länge behöver du vara på annan, då? 37 minuter. 37 minuter. Uh, vi hade en grej som uh, jag och prata pratade lite om han, om en grej igår. Uh, Oskar hade hittat en rolig sida med lite en lista på spel. En lista på spel, ja. Vill du prata om det här? Ja. <coughs> det, är bra, det är bra att han vill för han har sagt nej. Jag vänta, nej. <coughs> <coughs> <coughs> nej. Mm, mm, nej. Det är så blivit övertal att säga ja. Det är som så så <coughs> förra gången typ, så här, när vi pratar om saker. Jag, jag, jag, jag funderade på det på förra veckans avsnitt till. Jag vill inte prata om det. Vi <coughs> <coughs> sa så typ tre gånger om olika saker. <coughs> Alltså, många av dem så, Jag vill inte prata om det var på Losas. Alltså, det var mer mindre för att det lät kul, sånär, <sklåder> jag sa <såg. S -tomfär> <S -tomfär> mm. Okej. Okay. Om du vill prata om kondomen så kan vi göra det den här gången. Äh, vad har du gjort det förra veckan? Jag pratade inte om kondomen förra veckan. Det var alla andra. Jag vill inte prata om det så här. Där, är inte. Precis. Eh, I alla fall, ja. Jag såg den här listan här över... Eh, Berätta hur det gick till. Berätta när du upptäckte det här och varför. Och sen hur kände du när du upptäckte det? Jag kommer inte ihåg varför. Jag var liksom runt på internet och tittade som jag brukar... Ja. Och sen stötte jag på den här eh, listan som heter 14 most offensive games ever made. Nej, <tikín> ja, men det är en lista som passar dig eller Ja, det tyckte jag var <h elevate> intressant. Så, så jag kollade runt och några av de här spelen har jag spelat. Eh, några har jag. Har... Väldigt intressant att se att de faktiskt ens fanns Man okay. hade tagit sig tid <coughs> Så jag tänkte att Jag skulle göra så här att jag, jag äh, Rabblar upp tre Av de här spelen. Fan, vi kan göra det till fyra Till och med äh, Så då ska jag berätta lite om de här Spelen, vad, vad det går ut på sådär äh, Det är väl liksom, där ska vi, ska vi göra en lek här, Eller Ja. Ja, är... jag rabblar upp Fyra stycken ett av dem är falskt. Vad okay. sen ska ni försöka hitta på vilken av dem, eller komma på snarare, vilken av dem det är som är falskt. Det är liksom samma som det här om mina, om mina jobb och sånt där som jag har gjort förut. Jag är eh, så jag gjorde en liten lista här. Ja, Ge lite space här, vi har väl slängt en jingle sen. Så det gör det så här. Så, <coughs> Jag har en lista här på fyra eh, spel som så berättar lite kort, eh, mer eller mindre kort, beroende på om jag har spelat dem eller inte, eh, av, från den här listan. Ett av dem är inte sant, tre av dem är sant. Jag har sett dem och jag har spelat några av dem. Oj oj oj oj oj oj så det du och du oj oj oj du vi i om Ah jag menar så första spelet det det ja. det är inte kul med eller roligt är du Folk kan ju aldrig ta illa upp för det här för det här är inte någon som du på. Det är någon som finns ute. du har inte gjort det. Nej jag har inte gjort det. Oskar ligger där. Du har gjort det. Exakt. Så tänk om alla handlar om något riktigt obscenst. Då kommer jag att få inte på min sätt av. Vi kanske borde undvika att säga vilken som jag har gjort. Nej, det är vi. Börja här, det är först Muslimer bete. Ma- Hahaha. Man går in i öknen och så kommer det muslimer från höger och vänster som anfaller. Och så måste man skjuta med dem när de kommer fram det. är Call of Duty ja jag har faktiskt inte spelat mm. det. Ja, men ja, det, det stämmer ganska bra alltså. Mm. Förutom att här, ja, Call of Duty, där försöker man ändå att legitimera på något sätt att... De... Jag vet inte varför man dödar dem, men det, det verkar i alla fall okej okay i Call of Duty. Mm. Ja, det, det Det här heter Muslim Massacre. Okay. Det är liksom... Ja, så du går inte skjuter på muslimer i... Jag brukar inte skjuta muslimer, nej. nej men så, alltså, det är det det går upp på vad de <laughs> Ja, man skjuter dem för att man är muslimer. Eller gör det. Är en beväpnade, eller är det bara hittills? Man är beväpnad. Nej, men de är inte De är inte vad fan tror du? De kommer väl fram till den sen tänker de väl spränga sig eller någonting, så det är väl vet inte. jag inte. Mitt från när jag har... liksom ligger bakom för den serien. <laughs> ja, precis. <så. laughs> jag, jag tror inte, nej det är nog snarare jag som ligger bakom. Jag har bara satt en video från den här spelet, jag har spelat det själv. Men det, det, det, det ser ut som att de spelar här från 1997 kanske, 95 Eh, det går väldigt snabbt, muslimerna är snabba, okay. de springer fram till den direkt. Eh, så måste man skjuta dem och springa omkring lite såhär. Så power-ups, det kommer en B-52 ibland och släpper saker. Inte bomber, utan att släppa power-ups. Mm. Typ ett bättre maskinivär, lite health eller något Det är den första. Okej. Okay. Okay. Tvåan, det är VTech Rampage. En gång till. Virginia Tech Rampage. Också. Virginia Tech Rampage, du vet, där var en skolskjutning för okay. några den där kinesen som sköt koreaner, tror jag. Eh, och ja, det är inte så mycket mer att berätta. Man ska gå omkring på VTEC och, och slå hans rekord helt enkelt. Okej. Okay. Vad låg hans rekord på? 32. Två pistoler. Eh, så det, det, det, jag vet inte, jag kanske inte ska gå in på mer på den. Det, alltså, för du ha alltså, Det är inte hur som är gjort det här. Det sa jag aldrig. <går> det är ju inte gjort alla om här egentligen. Ja, men det, det är ett skolskjutningsspel i alla fall. Det finns likadant om Columbine. Det är klart det gör. Men alltså jag tycker så att oh, vi, kan, <går> vi kan prata om vad man tycker om det här sen. Um, um, När gjorde du sen här? Eller okej, okay, uppenbarligen efter det um, där. <går> nej, det gjorde innan. Mylien. Men det är... Men det är bara så att så att en grej som gör det lite, skulle kunna inte riktigt göra det bättre men gör det lite mindre hemskt för min del. Om man fick se storyn bakom. Nej. Jag vill inte ha origin story på det här, utan jag vill, bara säga, jag vill bara säga hur är grafiken? Är det jätterealistiskt? Nej, det är ganska dålig grafik. Det känns bättre än nu, faktiskt. Vadå då? Jag vet inte. Det känns mindre brittigt. Ja, det följer oss till nästa punkt i så fall. Ja, Ethnic hört. cleansing! Åh oh, nej. Bara att spela en clansman ja, i i södra USA och en omkring med med och och ska... och ja... Ska ja, klänsa istället helt enkelt. På liksom andra... Eh, motståndare raser, så att säga. Uh -huh. <laughs> Oj! Uh -huh. Är du det är ju... Det låter som du har Ja, men det är väl... Då ska man sätta spelregler. Ja, men det är faktiskt ganska bra grafik. Förhållandevis bra grafik i alla fall. Det är ungefär som Postal Det är liksom samma sorts grafik. Och Ja, det är första person. Första person shooter, 97-98. Polygon grafik. Polygon. Polygon. Ännu mer populär än mm. de andra inte. <laughs> Polygami? med. ja. Eh, så ja, det, det är inte så mycket mer egentligen. Du ska titta på lite vitmaktfilmer som är i början av spelet. så sen ska du gå ut och göra... Ja, ja. Mm. ja, och if you want something done do it yourself. Typ den principen. Okej. Okay. Alltså, jag vet inte. En... Ja. Uh... Det förvånar mig inte att det skulle finnas. Nej, det är väl inte så konstigt. Menar, det, det, är, det, är, det, är för, det är väl förhållandevis lätt att, att göra ett spel. Sedan var det fråga om de lansera Alltså de lanserar bland sina egna bara. Alltså ibland mm. typ. Även om Precis. man klanen inte finns längre. Men, men det är klart. Det finns säkert. Mycket till typ, För en massa år sedan när, <coughs> och Hawaii, och, så på ordnat på på Hawaii och från Sverige då. Och de skulle väl de var ju studenter slag, och de att skulle de få de skulle fylla Lucia tänkte du ha de. som ska skänga oss här. De blir arresterade. Det har ju och så apa på. Alltså, <lar mayoría> <receivers> ja, den sista den heter Det Father 2. Eh, vi uppföljer då till ettan, I guess. Jag har inte spelat detta. Eh, men enligt den så... Ja, det är uppenbarligen. Det handlar ju om en, en, en far i en förort. Mm -hmm. Och hela liksom grunden till spelet handlar om att man, man är en, en snubbe som, som blir... Inte han får tillräckligt mycket respekt. Han får själv på jobbet och hans familj respekterar honom inte. Så det finns en stressmätare. Ju mer skit han får desto högre blir stressmätaren Och när det kommer upp till kritisk nivå Då händer det något dåligt Om man är på jobbet så drar han fram ett pass och skjuterade. eller om man är hemma hos familjen Då kan det gå dåligt också om man är... Alltså tänk det som Falling Down The Game Alltså inte Falling Down Och The Game som är två Michael Douglas filmer Spelet Falling Down Mm. Eh, och eh, Spelet går egentligen ut på att man ska hålla den där stressnivån nere genom att exempelvis gå på en skjutbana och skjuta, för det måste man ju köpa ett vapen först. Och där, då höjer man ju det strix om man kommer så, över man den här, här så. Om vi inte har råd så bra på stå. Nej, men, då, då, får man, då får man hitta andra sätt att och, och, här, få ut sin stress på att skrika på sparka hunden till exempel. Eller skrika på sina barn och frun. Eller sådana saker mm. Eller eh, svara aggressivt i telefonen på jobbet mm, det är min morbror som ligger bakom spelet <laughs> ja. ja, men eh, det, det, är det, de är, är, de. det är de fyra Det är de fyra Så vilken är det som är falska? Jag tror den sista är fake Den sista? Jag tror det Vad tror du Jens? Mm. Det, det lät lite för, så att säga, invecklat Den lät till och med än den andra de andra måndlade ganska så dag på saker skjuter så. Det är lite mer än så. <laughs> Fast jag känner igen det. Jag tror jag har tala. Om, uh, om vi nåtnget och vi kommer att rätta? Imetiden då stressnivå jag är kommer gå ner. <laughs> <laughs> Slut, slå mig i barnet kommer han att vara. Inte ben men jag tackar dig mycket. Är det inte barnet jag? Nej men jag, jag tror det, nej, jag Mm. Kan gå in det var Muslim Massacre, det var VTEC, Rampage, Suburban Father 2 och Etnik Cleansing. Alltså det är de två sista jag är tydlig på, vi vet inte om Rampage pratade om Okej. Okay. Så det vet jag. <laughs> jag vet inte, jag Men... Uh... Det är ju en fucked up, men det är ju... <laughs> ja, men jag, då tror jag Ethnic, eller hoppas, Ethnic Cleansing <laughs> Ethnic Cleansing det, <laughs> det verkar vara den som du hade svårast för Ja, uh, yeah. det verkar vara väldigt svårt för den var, sv Varför jag. har inte du det? Ja. Alltså, alla är hemma och se Det är ett spel, fair enough, men också Okej, okay, vi kommer in på det här sen, men uh... oh, Jag tror det sista uh, Suburban Father 2 Ja, Ja, och du tror att Ethnic Cleansing mm. Det är Suburban Father 2 mm. Jag känner på det. Ja, jag, jag och en kompis eh, satt mitt, i mitt på natten och hade väldigt kul, för vi var väldigt trötta och sen hittade vi på det här spelet. Okay. Så, så det snart, jag Om jag får tillgång till en eh, spelproduktionsstudio, just saying, då kommer Suburban Father 1 i alla fall släppas. Niklas Karlsson hör um, av <laughs> Alltså, jag vet inte, jag tycker alla de jag är så här, man får ju tänka att... okej, okay, men du hade hela listan med också, de andra va? Jag skriver inte ner dem, men jag kan nämna några. Ja, är för för jag vet, ena varor som jag tycker är säger. så skulle det kunna vara en som jag funderar på att spela, bara för att göra nyviken om det går. Jag vidhåller att officiella versionen inte stämmer. Ja, då du, du tänker på JFK Reloaded. reloaded. Som man ska återskapa Kennedy-mordet. Jag spelade det senaste idag innan jag dog hit ja, faktiskt. Jag spelade det Jag har aldrig lyckats köra 100 För alltså i hela spelet går att du är vi Harvey Oswald i bok. The, story, uh, the Ja, bok the biblioteket typ. Uh, och sen ska du försöka placera dina skott så nära dem i, i rapporten den här. Uh, rapporten som oh, uh, Warren av, Commission, War right? Commission rapporten som the eh, Warwick Warren Warren <laughs> efter Warwick Davis som rapporterar ja ja ja Jesse gäller man du ska du ska skjuta presidenten och sen ska du skjuta honom på så bra sätt som möjligt Fast, alltså, du ska du ska inte bara lycka för jag såg en av dig så lär det som att man ska återskapa händelsen Ja Du ska inte bara säga gör det bättre Ja nej Det går inte i med att det går Det är klart <laughs> Lihon Roslund sköt tre skott Enligt rapporten mm. Så om man gör det på ett skott Det är väl bra så, mm. Det är som, som, som Stefan därför, därför jag menar så här Enligt mig så det stämmer inte det. Jag tror inte alls på att det var han själv. Jag tror det är absolut inte Jag tror det är typ till och med fysiskt Jag Tror det? Jag tror absolut. Jag tror på att han... Det har mer Han är en ganska medioker, alltså, så shot till att börja med. Han var inte så bra på det där. Så det finns folk som är experter som verkligen är skitbra på här och testat att återskapa det på det Det går inte. Han sköter med tre skott under under sex och en halv sekund på ett gevär som tar lite tid att ladda om Vad varje gång om, om man är du om de måste... är duktig på det så tror jag... Och alltså, sen var inte duktig på det, som är han var värdelös på sånt. Här. Han var liksom inte För han var ju så såhär US Marine och grejer Ja, han... alltså han var ju Just det, just, just, just det här hela där alltså, Marksman-grejen, han hade fått ganska såhär Mediåker-betygade, han var inte bra på det Ja, det är hårt att Och sen liksom, det här är väldigt fort visuellt sätt, uh, någon som lyssnar om du vill nyfikna, det finns en drösa med dokumentärer om det här, men det uh, jag ska... För när, det, det smartaste hade varit att skjuta, om han ville vill ha det. Han väntade ju tills, det, det var just en korsning allt det där eller den här trevägen. Alltså. Det var där allt hände, där skötten tre, tre skotten som man säger. Uh, det var ingen korsning, det var bara en skylt. För en men det var liksom det var, tre, det var mitt i det här. Det var mitt i en väg, det var. Uh, för det bästa som var, om jag, om, jag, om jag hade gjort det, eller som väldigt många sagt. För, om man hade bara gjort det fem sekunder innan var hade han haft liksom ett skott, ett så att säga, straight shoot, like, rakt framifrån när han kom ner från en annan väg. Ja, men nu hade han ett free shoot bakifrån i stället. Alltså, det hände att... inte för liksom... Det... Jag har spelat i jag vet. All right, jag, jag ska sjukka en dock om ja, det här i stället för att vi kolla. Där är bullshit, där fungerar inte. Det var inte han. Eller han kanske var inblandad, du vet vad det var. Han hoppade den där, men det var inte han. Det, det går nästan. Jag satt eh, trea skott i honom på sex sekunder. Fast du behöver inte ladda om ett gevär på samma sätt. En gevär är till en väldigt bra att ladda om. Det är inte någon automat Nej Nej, det är en can Och sen måste du till och med ladda om en här. Så det, det går inte bara... Du måste liksom... Nej, liksom jag, jag, jag vet... Jag vet hur man laddar om såna här. Kort, ja. Varför inte det? Varför, varför är det lite läskigt? Vad du? Varför inte det? Ja, det är lite läskigt. Varför då? Jag vet inte. Jag vet inte. Det är inget konstigt. Eller? Det kommer <laughs> nog framöver att kommer att intervjua oss om <laughs> right, går vidare, om de andra spelarna kommer då. Ja. Uh, ja, förutom Muslim Massacre, VT Groundwitch, ja, Ethnic men... Cleansing ja, de, de Och JFK Reloaded. Ja. Det fanns... Uh, Columbine RPG. Vad tror det är. Alltså, roleplaying game. Du, du fick leva eh, Dylan och Eriks liv, alltså de som sköt, eh, någon dag innan, så fick du gå runt och bli mobbad lite grann. Och sen alltså, i ja, men, spela, men, så gissar du ut Men som orkar göra det varför gör man det här? Jag förstår inte det heller. Du måste det är finnas. fucked up. Ja, vadå, det finns äh, pengar för... att tjäna på, jag menar, det är, det är, det är inte så konstigt. Alltså, jag förstår att tjäna pengar på det, men jag tycker här jag förstår inte hur varför du... Alltså det känner ju en människa som känner folk som dog i ja, det här inte tacka det. än Har du Ja, oj. Jag tar inte jätte upp men jag är alltså, sån tid att vara inte jag. Men de står att varför det är en fucked grejer grej som spelar Alltså JFK-gän kan köpa mer, det kan köpa jag uh, är en offentlig person, jag bryr mig men det liksom om Jag var JFK finns intressant jag också, kolla om det var exakt alla går det liksom, så, hur det går Det finns folk som har försökt göra för, för, för, för reenactments ganska många gånger, inte reenactments <laughs> <laughs> men vad kollande går och göra så här årliga som de gör på, på i den i den så, var, så okay. men, men, men, men, men gå vidare eller såna kommer någon ursinn. Eh det, alltså det var ju mycket såna spel som eh, alla känner till mer men sån här Postal eh, mm. GTA såna delar så med. mer. Eh och alltså det med man ska dra med. Liksom. Ah, ja det det som fanns med därifrån det var var svarta prostituerade prata om. Uh, jag lyssnade inte på det, men det var tydligen inte helt okej Nej, tol till Mer Det här Soldier of Fortune Fast, alltså, det, det var kanske offensiv för tio år sedan Men nu är det inte offensiv längre Det är lite Så Om tio år till så kommer det liksom Massive Massacre vara, Eller Massive Massacre alltså, det, 3 <trycklig> så här, helt okay. <trycklig> det, det som var offensiv det, det är att man kunde skjuta av alla kroppsdelar Okej okay. mm. Ja, sen är det bara att dra verkligen alla jävla människor över en kant varför för att du såhär så, jag förstår inte hur det går igång på det här Det är, det är så här, det finns en målgrupp på allting ja, Och det är, tjänar, finns pengar tjänar på allting Och det förstår jag, men jag förstår ju fan, jag, jag vet inte Ah, mer... Ehh... Torture Game 2 Fanns, jag tror inte att de flesta har spelat det någon gång Nej, jag har inte gjort det, det... <laughs> okay. Alltså menar jag ju såhär Det är en spel där man får liksom, det, det är det någon som sitter upp Ja, har du trotsigtna fel där sen. Jag kommer Ingen kommer tycka om mig efter. det. Ja, men det skiter det då. Det var är... nånting äh, att Nej men man ska tortera människor. Ja men det har ju det namn men. Ja. <laughs> tortera någon tor och, och, och skära av saker liksom. Det är ju ta Det var väl Hostel the Game. Nej, men Hostel Nej men det är ju torture Mm. Utöver det så kommer jag inte få så många fler men alltså det där var ju långt ifrån <laughs> jag spelade ett spel lite senare. Jag försökte komma till den här listan igen. Jag hade bort den och jag hade glömt bort vad den hette. Jag trodde att den hette Top 14. Det 13 var det 14. Är det så 13 du mig igår? Ja men det var 14. Så du gör för mig? Ja jag gör för mig. Mm. Det gör jag vet inte mer. Ja, Varför gör du? Det? Därför att jag är en ond människa som går igång på sånt. Jag kommer klippa om där. Så att <laughs> <laughs> med Men i alla fall det är jag sökte, istället för att det var Top 14 Offensive games så sökte jag på Top 14 eh, att games Så då hittade du ett flashspel där man var självmordsbombare och skulle gå omkring och göra sådana saker. Alltså, det är min... svårt. Så jag med. <laughs> jag skulle aldrig göra det. Nej men, uh... Alltså min grej är alltså, jag, jag har ingen så här, alls så här... Problem med människor som... Jag måste testa och kolla vad det är för det är man mm. uh, är nyfiken. Så lätt så enkelt är det Men jag skulle ändå, om det var... Du ska jobba Jag tror inte varför det behövs att göras. Varför behöver man liksom... Ja, då vi är... någon annat sätt att göra det. Varför alltså, bara, bara, bara, bara, bara basera på, man på en grej som jag händer in svårt som typ är väldigt ledsen av. Visst så är det men eh, det har ju fortfarande liksom skapats. Är man... Ja jag jag tycker bara att jag tycker fornit, att, det att det är Det kan man tycka. Det är det jag tycker. Jag menar, det är liksom här, jag det, det roliga med det. Alltså, och det var jag inte underbaks till, eller, det var skunderbaks, men... Ja, men, ähm, ja, men uppenbarligen så är det vissa stycken det kul, uh, men det är med en vän Och det gamla väl tycker. Ja, men såklart, så är det uh, ju. Ja. Ehm... Nej, men så är det. Alltså jag menar... Det, det, är, det är så sjukt, för jag menar för några år sedan minns jag typ så Doom. Doom var tydligen hemskt Ja, jag kommer ihåg det också Quake också? Quake var jag aldrig så nära Men jag körde Doom När jag var hemma som är morfar på hans dator Och det blev mamma väldigt upprörd över För hon såg det Fan varför min morfar var bättre än det var Om du pratar om För några år sedan så var ju Doom Ja, Quake Det var ju mer än några år sedan Hur många är några år sedan? Tio igen Exakt, tio igen är några år sedan Mm, för mig är det ganska mycket uh, alltså. Varför du är okay. <laughs> <laughs> uh, Jo ja, I alla fall Ja men jag ser minst så här, att det var chockerande och läsket och ägst mm. och så vidare men mm. absolut mm. Och nu, nu börjar man liksom så här. men när det är gränsen och tejs Jag bara väntar på att game ska dyka upp liksom Det uh. finns säkert Det är klart det gör Jag De har inte jag tror, kört det men det, det finns, finns det Och det, det, fin det. Det, det är helt skönt inte börja finnas det var så här, varför, varför började folk säga Det var en sån grej som för några år sedan som var också lite Vad fan det? Asshunter. Asshunter. jag. tror Det är inte jag. Det är så det, ja, det är så inte jag. Det är inte jag. Det jag. Det är inte jag. Det är jag. Det är inte jag. Det är Det inte jag. jag. Det Det jag. inte Nej, sant. Det. Jag tror att jag är ut på, men jag minns rätt, så man springer runt i skål i djungeln med mm. så safari -hatten. jag tror att man skulle ha hjälp. Man skulle försöka ta sig genom alla banor men det var framförallt för att det är läskigt jobbet jag var ju med de, de här lokala... ...dåg som bodde i djungeln, Nej. i djungeln. Jobbade du för ett träakövlingsföretag? Nej, jag vet, det är det inte. Det. Så... Ah. så <laughs> okay. Fanns ett origin story. Men grejen är som om man... Man åsne, det. Va? Äs, nej. Äs. <laughs> äs. Jag vet inte riktigt var den grejen kommer ifrån. Att äs är åsne. Ja det där. Uh, nej det var bett bättre för men, uh, det. Men det, det som händer ju. Man går runt och skjuter de här nakna människorna. Som bara är väldigt vita av tankar av uh, Men om man misslyckas. Om man inte lyckas så händer det alltså av dem. Man, liksom, så man, försöker, man, är liksom, man har slut på skaket. Där kommer... Den, om den lyckas uh, alltså, tvånga en innan man lyckas smuta den. Det är som Muslimasik, <laughs> och så blir man kunnat röda över Och då dör man. Man dör av det? Ja, man, man banan börjar ah. Så det kan lika gärna vara någon dimension som den sappar till? Uh, jag, jag tror nog inte att man tänkt så långt i det här. Jag gillar, <laughs> gör, men, uh. jag gillar logiken där också. Kom ihåg med jag, jag, jag, jag, jag är någonstans Too to bad, game over man, you got fucked men Jag du <sus> lära någonstans på väg Har någon tagit aktivt med slutet Nej, alltså vad kommer jag ta el upp Ifall det är ett gäng så här, mörkiga människor Som vi tror vita istället, för det är jättelogiskt Att vita börkar springa ut skogen Ja, är det det är det? Oh, jag jag, jag, jag trodde det var något... Ja, ja okay. men Det var därför jag trodde att du skulle tillhöra Skåvlingsföretag, för jag trodde att du Utspäts i Brasilien Ja, men med bruna människor Uh, nej. Det, var, det var logiskt, men jag ser inte en screenshot från den här. Um, för det är jag fucked up. Jag blev det bra vad det, jag måste se lite slutet. Jag ser att jag kommer se in den här bilden. Men det var en Det var lite små uh, Till och med där känner jag att det är okej. Okay. Ja, det är klart. Eller, alltså, allt är väl okej okay, antar jag egentligen i Men jag tycker såhär, för det så är inte uh, jag tycker jag, jag tycker det är Muslim Hunter, eller fan är det. Muslim Massacre. Ja, uh, det är äh, två en. Det är betydligt catching. mer okej okay, än uh, liksom, så här, Virginia Tech, nu ska jag oss alla fall, Simulator. Det är inte alltså. Simulator. Den är inte anspråk på att vara verklighetsdrogen. Fast det är ju det, för det är... Den är inte alls verklighetsdrogen. Jag har sett det. Det är... <laughs> Och här ser jag själva loggen nu, Okej. Okay. Det är en rumpa med ett sikte på. Mm-hm. Uh -huh. uh... <laughs> liksom som att någon har besänt sig uh -huh. uh -huh. I'ma tap that. Men hur ser själva spelet ut? Jag har bara sett en massa promo-bilder som är GTA. Jag ser banor ut, Javon. Jag Jag nästan att det ut Det ser ut som Zelda från 80-talet ungefär. Det är samma sak i Zelda om man missar mycket <laughs> Av Ganondorf och det Men. Nu <laughs> där är så görs det. Eh ja. har t-shirts så så mycket jag i alla fall vet det får in spela. jag hittar inte några bättre screen men jag vet inte. Ja. Men ja, då vet fan. Ja. Skulle du, du sa att att du det inte var mer okej okay med med Kennedy än Vitek. Skulle du tycka att det var mer okej med, alltså om man gjorde så här best-of-spel? Vadå? Med den, Eller, liksom Reagan får med också och Palme får med också. Jag tycker att det är offentliga personer. Det vore nog lite smartlöst, men jag tycker det är mer okej idé. Ehm... Um, Charon Tate. Woho! Hur ska det se ut? Jag vet är jag vet inte, jag tycker det är såhär, alltså jag är fastnigad av serienbörda, jag är fastnigad av allt sånt där Ja det känns fan, Var det kul att det fanns någon från av såhär Elektroniskt sätt som jag är att prova på där ja, det Men uh, ja Jag vet inte Recall Inc Ja, fucking ja Men vänta, har du... Uh, fan är det den då? Hur många har jag spelat då? Vilka av har jag spelat? Uh, man får väl säga att jag har spelat Suburban Fader 2, för det är jag som har hittat på det. Mm. Uh, utöver det så har jag bara spelat uh, JFK uh, Reloaded. Right. Mm. Det var det, det spel som jag blev mest intresserad av, för det är... Det är, precis, det är, precis, det är jag, intressant. Ja, precis målet. som det. Jag tycker det är jätteintressant där med kennedy imod. För det har ju aldrig riktigt kommit fram. Varför? Alltså, till och så 2024. Ja, ja jag vet. Då, då släpps det hemliga stämpel. Men vem tror att det kommer att hända då? fram då? Jag tror att så, så, så länge alla som var med inblandade där dödas till undanbryt sig Men det är väl det som jag tror att de på. Det finns bara folk som finns som, som lever ändå som är liksom inblandade där för missas. Skulle jag, jag tro, men uh, om det är... det är Som en stor gissningslek och om, om, um, om 11 år så kommer det svaret att Du hade fel och du hade fel, men du hade rätt det. det var han, det är som om man kommer upp till himlen nu Jag vet inte, jag tror, jag tror att, de att det kommer att se att det var lite mer än så Mer, mer än bara som är uh, det är det jag tror ja, fan, ja, ja, ja ska vi ha någon sån här conspiracy theory ansnitt Alla tar med sig det bara, jag tycker jag, Det är lite skoj ja. Det vore jättekul du tar den nästa vecka då? Bra. Uh, ja, kan jag. Ja, jag har inte ingenting annat direkt nästa vecka. <laughs> nej, nej. nej, men konspirationsavsnittet, det var det vore spännande. Mm. Uh, då tycker jag vi kan snacka ihop vem som ska ta vilken konspiration. Ja, okay. För det finns ju tre, tre viktiga konspirationer, eller Mutes fyra. Det finns JFK, det finns Månen och det finns 9 det, det är de riktiga konspirationerna. Jag vill ha JFK. Vill um. Månen. Får jag ha 9-11, kan tur för det är det jag tycker om mest. Ja men jag kan lite om den här också, det är ju Man kan inte säga den, för det finns hur många teorier det här som helst egentligen. Ja, precis. men jag tänker inte ta upp någon sorts teori, jag tänker bara att vad jag... Nej, jag tycker att vi säger ungefär vad, vad jag tycker man kan peka på. Egentligen. Det kan inte så. Ska vi dra med någon till i det här, eller ska vi bara köra? Ja, vi har ju alltid världsregeringskonspirationen också som man kan dra med i, i hela. Alltså, Illuminati... Uh, reptilian uh, Elite! <laughs> <laughs> Nej, men jag i grund och botten no, okay, Illuminati, okay. men de, de brukar ju aldrig kalla det. det men det, det är som liksom den sorten alltså. No, right, no, no. Ja, det finns Shadow Government, no. säger de. <laughs> Reptilian elite. Reptilian elite. What Lead of the Catholic homosexual Jewish queen of England. Also was Jewish. Who also was a communist. Yes, exactly. I have a in the USA for the second No. Att hon är katonsk judisk no. <laughs> homosexuell kommunist. Man snakar väldigt mycket om den så kallade The Homosexual Agenda. Vad? <laughs> ja men deras, deras planer. är något det, <laughs> det, det är dem och juderna som styr alltid en hel <laughs> <och> <laughs> del. <laughs> den <laughs> uh <-huh>. homosexuella agendan. Är du säker på att du inte har tagit det här från Southbank? För det låter som en sån <laughs> grej. Nej, nej. De, de driver dem om det. För att det är en grej som alltid inte är problem. Ja, de driver dem. Jag tror jag de tror jag tar upp det som... ja, ja jag, är så jag så sant. Okej, okay, okej. Okay, nu får jag. Jag tror att min, min jag ska prata om dina strategier där De satiriker som, driv, som driver om de här sakerna. De tycker att det är med. med ah, läppen söder du så by the way. Homosexual sexual agenda. vi kan bjuda in Alex Jones. Vi kan även bjuda in fucking you know, like, you know, what Vem? eller vilken vilken <laughs> Just det, just det. Uh -huh. lite puttingar där. Uh, <laughs> Vilken jävla Poven! Ja, vilken benar du? Poven, eh, nu, han sista dag, så han, han slutade på den. Han hade aldrig några veckors uppställningstid. Uh, men därefter så ska han välja ny. Så man spelar och koll på det här så vi kan spela in. Det här alltså, poven, Live. Ah. så alltså Ja! vi kommer aldrig se. alltså vi se. Jo, det klart. Vi är ju samma tid det är ju inga problem. <laughs> det är ju Vi borde dra ner ja. dit, hur vi ja. borde dra ner ja. upp och sända där. Ja. det så. Kanske. Det är vi är i samma tidszon. Alltså bra, jag tror också, olika. Nej, samma. Och Europa har olika Just hur, hur, hur skulle man göra? Vi kanske behöver gå igenom det, vi kan ta efteråt, men det löser vi. Vi fixar det Det kommer kommer bli fantastiskt. Ironiskt <laughs> nog så har England och Portugal inte samma tidsson. Trots att Portugal ligger väst om England, så ligger England en timma före. Efter... Ja, mm -hmm. Alltså, Portugal ligger inte söder av England. Nej. Det ligger sydväst om England. Mm. Trots det så har de samma tidsson som vi har. Tell me more, Mr. Men Science. England har en annorlunda tidsson <laughs> ja. för att de är special. De är... Special. De är special. Special. Det är på grund av innehållet som mm. de är special. Luminati <laughs> The Homosexual Agenda. <laughs> The Homosexual Catholic Royalist Elite. Agenda. Agenda. <laughs> Economy. Mass Destruction. <laughs> Reptiles. <laughs> <laughs> You're probably supposed be more severe. <laughs> uh, anyway. Uh, yeah, I can't tell you about the dancehall game. And oh, that's what yeah, I don't do if they don't do the advertising for it. Anyway, I come back to But if you... What do Fotograferar? Ja. Fotar, ja, det finns så gott en Danstagard-affisher på stan. Vi har en biljett att dela ut. Vi har inte bara en biljett, vi har en, en biljett. vi har en Justice-DVD och en fint t-shirt. Um, och om det enda, enda man behöver göra en fotografering och tagga det i Instagram med, med Guard Danstagard-vårdslättan och, och skäckas tävling, så kommer man få alla så fina saker. Ska man fota så många som möjligt? Det ska man faktiskt också. Så att, eh, om man gör det så, det är bara så att alla går runt på stan, i teorin, vi, vi, vi har alla gått runt på stan idag, vi har gått runt på stan på vägen hit, vi kommer gå på stan på vägen till hem. Så så fort ni ser en danska så ska vi fota den. Fota skit nu, du där, mm. Mm. tänker jag. Ja. Och så blir någon glad, alltså, det är alltså, inte oss så mycket, men det är ju väldigt mycket. Om du Nej, Vi ger väldigt mycket. Ja, Eller hur? Ja, vi ger mycket. Mm. Eller hur? Absolut. Vad är Ja. Det har varit sjöklast den här veckan. Jag heter Erik. Och jag heter Oscar. Och jag heter Jens. Vad är, vad är det? <laughs> <laughs> Så. Jag tror, jag tror du vill ge bra att <laughs> <laughs> Så.